gure eskudago gizakatea ehunta hirurogeita ha bost mila pertsona bildu zituen igandean, Donostia Bilbota gazta izartean, bi.000 amahirru urtean ofizialkia orkestu zen mugimendua hirunen igandeko gizakatearen ekimena egi ekimena eusko legebilzak jari zuzen du mezu batekin bergeunta bi kilometroko gizakatea beraz egin zen, gurekin Angelo jabide gure eskudagoko bozela maila arratsaldean. Arratxaldean, bai. Ordoan, biara edo kasik biara munean, egiten algen duke, nola senditzen zarete e, gizakate horren ondotik? Bueno, ba, helburuak ba e, zera, lortuta, esango benduke. E, egi eda, zenbaki, zenbaki asko eta zenbaki haundiak dira, e, bai, jende kopuruz, bai, mugitu dane, zera, e, autobus e, kopuruz, bai e, zea, e, kilometroako osatzeko, kilometroen kopuruaz, eta hor bueno, gehatu gintezke, baina guretzako garrantzitsuna da e, dauken mamia eta daukan dauken e, zea, e, garrantzia, ba, askotan azalderatzen ez denazta. E, igandean ikusi gendun bostu urteko lan baten emaitza. Igandean ikusi gendun, igandean izan zen e, erronka bat, momentu oso berezi batean. E, Euskal Herria rekiru era erabakitzeko gune hiru eremu eh herritarron eh erabakitzeko hiru eremu balen baditzugo e, bueno, ba, ba, erabakigune baten horietako baten estatus politiko berriaren eztabaide bat ematen harira. Hau da e, mugarri, ozera, mugarri, bat mugitzeko eh momentuan gaude ezta. Horlako momentu batean herritarrak e, e, modu eraikitzaile batean e, eramatera .000 heedetzia arrazoi hau da orain arte ilabete guztiuetan egindako lana hautza eraman eta eta datorren estatus politiko berri horretan beharrezko da erabakitzeko eskubidea Euskalritarren erabatzeko eskubidea haintzat hartzea, eta momentu honetan herritarren e, artean eztbida politiko horretatik gertu senditza eta parteide senditza garrantzitsu da guretzako eta ez hori hor bakarrik iruditzen zaigulako erabaki honetan mugarria mugitzeko gai bagara eta mugitzen degunean horrek duen hori hartzuna ez zala bakarrik e, irudurralde hauetan gelditzen baizek eta Euskal Herri mailako e, eragina duelako ez da horregatik e, ekenen amar Euskal Herri mailako mobilizazioa izan zen mobilizazio oso oso garantzitsu bat hori posible izan da sortu, sortzen aidalako interes komun batzuei begirako espazio elkarlan espazio bat konfiantza e, sortzen ari dena, konfiantza etzegoen lekuan, e, komplisida sortzen ari dienak eta guzti horrek ematen du bide konpromisoak e, hartzea, ez bai norbanako eta eragile ezberdinen artean. E, igandean ikusi gendun e, ekintza bat, hau da, herri erantzun bat, herri erronka bat izantzan E, ez dago inungo eragile norbeak bakarrik egin dezakeen nik horrelako e, ekintza bat, hau ezin bestean elkarlan haundi baten ondorio da, eta guretzako garantitxuna da, e, sentitzea, zato, igandean hori izan zen, baita ere, ensaio txiki bat sentitzekin hasteko elkarrekin zer egite eritxik gintezkeen, ez da? Orduan, irutzen zaigu bost urtauek borobiltzeko, eta eredu bat sortzen ari da, Eta zorionez, orain dela urte baino, gaur egunean, ari da sendotzen e, elkar eremu zabal bat eta gaina sentitzen elkarrekin eta herritarrak bueno, nahi eta ez partzaile izan da, e, zer eiteko e, gai izan gintezken, eta irutatzen zago onarri oso oso interesantea etorkizuneko erronkei aurre eiteko. Eronka hori geografiko kere uh, mugatzearena Euskal Autonomia erkidegoan, ez ote da riskutsua, ba, dinamika hori azkenean uh, gelditzea hiru uh, provintzi hoietan? Gure elburu e, gure lana ez da mugatzen iru e, zeak ipuzko bizkean da araban. Gure esko sorduzan Euskal mailan sintoni ba sortzeko eta oinarri bat sortzeko. Gure eskua gotzan sortu sortzi milako bat egiteko, baizik eta edozein sortzi milako egin alizateko, ezinbestekoa da kanpo base bat sortzeko da. Kanpo base demokratikoa sortzeko Euskal Urralde guztietan. Errealitateak ezberdinia dira. Leku ezberdinetan, e egoera ezberdinia dira, eta e zera, e erritmoak ere ezberdinia dira. Gure esku dago ez dago organo goren bat erabakitzen duna hemen eta hemen eta hemen izango da e, mobilizazio hau, edo hemen da hemen izango dira galdeketak. Gure eskudago zerbe bali bat da, da kultura politiko berri. Nun, ezinbestekoa adan, beti gora datorren, e, zera, erritarren borondateak, sintoni honi eltzea. E, eta ikusten deguna da, gure eskudago dinamika, e, ba, leku ezberinetan, modu ezberinetara, txertatzen jundala. Leku batzuetan indargeiagoekin txertatu da, eta beste batuetan, e, ba, bueno, gehiago kostatzen da, txertatzea sintonia huetan, edo mugimentu hau. Beraz, e, gure eskudako, ez dago, aipatu dezen bezala, guretzako idealena aritzateke, e, aukerak izatea e, Euskal Urralde guztietan, e, mobilizazioan haman komunak egiteko. Baina gaur reunez, baza hori txarrez, e, ez dugu asmatu gure eskua gotik, edo edo oesta sortu, dinamika honi elceko haina borondate lurralde guztietan. Galeketak dira beste ildo bat, lan ildo bat, nun, bueno, baita ere leku ezberrinetan, modu ezberrinetara heldu zaion, baina betire, ere, esan da bezala, eh ezinbestekoa da lekuan lekuko herritarrak borondatea eh dinamika honi o sintonia hori ezta. Eta ikusten dugu, ba, eh bai Gipuzkoan, Araban galeketak Bari joaz, zer ritmo batean, nafarroan ere bai, beste ritmo batean, momentuz, hogeita malau herritan, egin dira galdeketak, eta ikusten ari geha, zer poso guztendun guztionek, eta iparraldean irikita dago, hildori, baina e, iparraldeko herritarrak heldu beharreko sintonia bat, beharko luke, egin behar balin bada. Eta momentu honetan, ba, ba, ba, zer bai balin bada guri eskuago, lekuan lekuko erritmoi, errespetatzen duen, dinamika bada, beti gora datorre lako. E, Katalunian izan den denegi dinamika inbidiaz begiratu da, beti urzut, eh? euskal erritik edo azken hilabeteetan eta urteetan behintzat bai, e, laureun mila pertsona biltzen dituen gizakatea dibidez, Kataluniako estrategia politikoa ere, ere dutzat jotzen duzuek, eur egun, e, gure eskudagotik? Gure, gure eskudagok sortu zanen eipatuzun, eur E, Eskozia ondo dago. Eskozia ondo dago, baina ez da gure eredua. Katalunia ez da gure eredua. Hau da, zein da dudik ezaukago Eskoziatik asko ta asko ta asko daukagu ikasteko? Asko Kataluniatik ikaragarripia daukagola ikasteko, baina gure eredua da oraindik osatu gabeko eredu bat. da, gure ezaugarri herri ezaugarritara e, e, e, egokitutako eredu bat elkarrekin egin beharrekoa. Hau da, e, akatsa hondibat egingo genduke, herri bezala, mimetizatzen saiatuko bagineketa uste izango bagendu, herri e, ezberdinetako eredu o estrategiak hemen txartatuta e, ba, ba, funtzionatuko lukela. Ez da? Gure herri ezagarriei egokitxuetako eredua sortu gardegu. Eta hori da gure eredua, baina hori elkarrekin daukago egin beharra. Da? Baina dudik ez dago, Kataloniatik, zerbait ikasteko balema gau da, herritarrak tarrak gaitasuna daukaten, eh jarrere bat hartzen dutenen, hala ikuslei izan baino protagonista izateko jarrera hartzen dutenen zenbateko gaitasuna duten zertan eta eragiteko bere etorkizunen, ezta, etorkizun politikoan. Eta gurutzak hori, adibide, handi bada. Eta hori, eh aipatu genun gureesko sortuzaren, hori da zehazki gure esku dagoen eh helburua, gureeskua go esan genuen ezala Le Lovat, ezala eslogan bat. Gureeskua da jarrera bat. Eta jarrera hori ez ezta fede kontu bat esaten diozula bate zure esku dago eta barrenatzen duna. Ezin bestekoa da norberak pausoak eman, ikusi eta sentitu zenbateko gaitasuna daukagun eragiteko. Eta zorionez, zorionez, Katalunian bezalaxe, Euskal Herrian ere gelo za jendeia gaiago jarrera hori barrenatzen ari gara, Aro berri bati hasiera maiteko e, mugarria izan daiteke mobilizazioa dela, beraz gizakatearena adierazidu gure eskudagok. Or, e, Euskal autonomia, autonomia erkidegoari begira ere jahida gizakatea, agenda politikoari behintzat garantzia emanez. Orden, zer ondorio ukanen du e, igandeko gizakateak zure ustez? Guretzako, e, ziklo bat isteko zorionez, Geroz eta osagai gileo ari dira mai gainean jartzen. Eta zerbaiten hasi, behar bo, hasi beharko genduke da ziklo berri baten, aro berri baten. Eta aro berri hori eskema berrietan hasi beharko gendu, eta irutun zaigo, aro berria demokrazian herritarren borondatenen gainean eta parte hartzean, zea oinarritu barko litzatekeela. Eta aipatu gendu, e, ekaina gamarrekoa izan zitekela, eta hori baizola gure esko ba aro berri horretara begira, ba, mugarri bat izan zitekeela, da. Eta zerbait erakutsi garen badegu, 2009 arrazoi hauen bilketa erritarrun ditu hau lanketa honekin, e, hor lan asko eginda eragile ezberdinekin arrazoiak biltzen eta hor azaltzen die Euskal Herrian azkeneko hilabetean eman dien aldarri ezberdinen arrazoiak ere bai e, maiatza zortzikoa, bai pensionistena, altxasukoa, eta beste aldarri batzuk ere izan dienak geza. Eta ikusten duguna bat zerbait da, aldarri guztioen eta, eta, eta re, e, rebindikaze guztioen lotzen ditun ari bat badala, eta ari hori da, erabakia. Nork erabakitzen du gure gortputzen nork erabakitzen du gure pensiongan, nork erabakitzen du goizeko orduetan altxasun dagon liskar baten inguruan, nun hartzen di erabake horik, Erabaki hori gure herreitatezik kanpo hartzen dienen nola eragiten gaituzte. Eh? Eta guzti horren, hausnarketa guzti horret, horretan e, partekatu dena dana aldik eta eragile gehiinakin, ba, ekanen amarren, aipatu gen duen aurretik eta hori lortu da, ba, Euskal Herrian ematen ari diren mobili, eze, aldarri ezberdinen, e, aldarri ezberdinak azaleratu zian, ez koloreztatu zen e, izan zen aldarri esberdinen mobilizazio kolektibo bat, ezta, elkarrekin gai izan ginen, Ni gusten dut ari dala sortzen e, kultura berri bat e, eta sentitzen kontso, badago la hemen oinarri oinarri oinarri, hori erabakitzeko behar bat, e, geon eskuetan hartzea, geon etorkizuna eta eta, eta koneksi hori guretzako oso oso garrantzitsu da zati hortik hasi gintezke beste maila bateko Erri pausoak ematen, ez da. Eta diozun bezala herrinuak e, ezberdina dira, modu ezberdinetan atxikimenduak sortzen ari dira, baina perspektiba ez dugu galtzen eta ez dugu galduko. Gure elburu eda euskal herrin maian oinarri demokratikoa sortzea euskal Herri mailan. Eta horretarako e, bostu urteko ibilbidea eramaten du gure eskuagok eruditzen zaigun e, bueno, pausoak eman behar ditugula norabide hortan elkarrekin, ez da. Beraz, uh, gure eskudago dinamikak uh, badulan horrendik erango dugu, edo noiz eman du bukatuzat bere ibilbidea azkenean. Gure eskuguago, aipatuzun sortu zanen, gure eskuguago etzan sortu bakarrik e, aldarrikatzeko. Baizik eta aldarrikatzetik gauzatzerako ibilbidein gozon, herri dinamika bezala, determinazio guztiarekin. E, ari balin bagara, Euskal Herrian, eredua sortu nahien, Euskal Herrian, Oinarri demokratiko bat sortu nahien, ezinbesteko da, kultura demokratiko baten, e, zera, e, murgiltzen, geroztake jo murgiltzen joatea. Ezinbesteko da, norabide hortan, balore horik berreganatzea, e, kultura politiko berri bate, zera, sortzea, parte hartzea, sortzea, Erabakitzek, erabakitzeko, e, erabakiaren inguruko, eztabaida areagotzea, erabaki beharrak sortzea, eta hor, e, hor, hor lanka, lanketa handi bat daukagu ezta. E, zerbait ikasten nei balin da zer gaitasun da dagogun herri bezala ereduak sortzeko ta zezanik ez eh eredu sortzen da batez ere eh pakegintzan eta eta, eta, eta eta bueno ba bakan ikusi zan bezala sea pake prozesuetan eh eredu eredu eh bihurtugean bezala iparraldeko herritarren batez ere e, implicazio eta konpromisoaren e, ondorioz eredua sortzen jungiantz bezala nola daiteken mundu mailako eredua sortu bakke prozesu bat e, eraikitzeko beti gora irutzen zaigu herri bezala ere nola ze nolako herria nahi dugun eredu hori sortzeko eta parte hartzailea eta eta eta, eta demokratikoa sortzeko ba norabide hortan lan ondi daukagula eta gure esku dago zerbaitailago sortu goren badantzan baldintzak sortzeko Euskal, Herri, Euskal herrian, e, gure etorkizuna libre eta demokratekoki hautatu e, ahal izan arte ez da. Mm -hmm. Beraz badago iruzent zait soritzarrez ibilbide luze luze bertain bat. Mm -hmm. Angel ohiak bide, beraz gurekin ginon arratsalde honetan gure eskudagoren bozera maila eta beraz gizakatearen biaramunean eh, jaiten aldugun bezala milesker. Eskerri eskerri askotuei. Horr hor egotea zio. Eskerri asko. Tuei, or,